Hjärtligt välkomna till Sverige Demokraterna Radio SD, den nationella röst i Eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördagen den 15 december, är det Linus och Staffan som sänder nu en timme framöver. Och den här direktsändningen sänds i repris imorgon, söndag 16 december klockan 9. Och det finns chans för en andra repris på torsdag den 20 december klockan 20.30. Det går även att få in Radio SD via nätet på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se Men det är nog enklare att få in på vårt partiorgan www.sdkuriren.se En annan intressant eh, adress på nätet är även www.sdblogg.se Då har ni lite att eh, välja på. Eh, ansvarig för denna utgivare är som vanligt Arnold Boström och eh, ljudtekniker Georg. Eh, vårt kansli kan ni ringa på 08 50 00, 00 50. Där kan ni göra infobeställningar dygnet runt. Och det är bemannat vardagar 10 till 17. Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti.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 Sverige måste kraftigt begränsa invandringen på obestämd tid, inte minst på grund av de miljontals människor i arbetsför ålder som inte arbetar. De invandrare som integrerats respektive assimileras till det svenska samhället betraktas i detta hänseende naturligtvis som svenskar. Flyktingar som sökt sig till Sverige skall efter identifikation och uppfyllelse av genève kriterium konsekvent tilldelas temporärt uppehållstillstånd, så kallat tut, och undantag ska kunna göras för personer som besitter behövlig yrkeskompetens. Sverigedemokraternas önskan och ambition är att samtliga juländer utvecklas till fullvärdiga demokratier, att vi i framtiden kan höja biståndet, att hjälpa på plats, främjar utveckling samt hindrar regression och så kallad brain drain. Strängare kontroller av biståndet måste införas att så långt som möjligt garantera att biståndsmedel verkligen går till det behövande. Dagens system leder ofta till att insatserna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Ja, jag vill informera lyssnarna om att Linus sitter här för sista gången som Ordinarie Radiopratare En stressad småbarnspappa Som jag förstått inte hur ditt Livspussel har gått ihop Hittills Så att det är ju tycker jag Förstående den, den slutsatsen det har kommit till mm, Ja det är ju så här att Jag har ju tagit på de andra projekt inom partiet Bland annat det som vi kallar för sdblogg.se Jag är numera redaktör också Och vill kunna satsa fullt ut På de andra delarna Av mitt engagemang Eh, och eh, idag hade jag kanske ringt med sjuk eh, Staffan fått suttit här själv om det, var så att, om det inte var så att det var min sista ordinarie sändning här För nu tyckte jag att nu fick jag verkligen ta mig i kragen Ni kanske hör att jag är ganska så förkyld Ni får ha överseende med detta eh, Nyhet från Expressen eh, I dagarna, ett par dagar sen. Statsvetare, SD är på väg in i riksdagen Sverigedemokraterna kan mycket väl klara riktarspärren 2010 enligt valexperten Sören Holmberg. Men även om SD får en vågmästarroll vägar Socialdemokraterna och Moderaterna att bilda koalition för att isolera det invandringskritiska partiet. Då blir det enda alternativet för folk som är missnöjda att rösta på Sverigedemokraterna, säger Per Schlingman, Moderaternas partisekreterare. Stödet för Sverigedemokraterna blir allt större. SCBs nya partisympatiundersökning visar att över 3% av svenskarna skulle rösta på Sverigedemokraterna om det hade varit val i november. Sverigedemokraterna kan bli den verkliga politiska jåken i nästa riksdagsval, enligt Sören Holmberg, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Det är en seriös kandidat som knackar på, på, till portarna på riksdagen. Eh, lyckas de med det kan hela den politiska kartan ritas om i Sverige, säger han. Socialdemokraterna och Moderaterna har lovat att inte söka stöd för sina beslut hos Sverigedemokraterna. Samarbete över blockgränserna är vi däremot öppna för. Med de andra partierna, säger presssekreterare Marita Ulvskog, socialdemokrat. Moderaternas partisekreterare, Pers Lindman, utesluter inte ett samarbete med S. Men ser ett sådant scenario som ett svårt dilemma. Jag tycker att det är viktigt att vi har en demokratisk debatt med flera partier som står emot varandra. Jag är inte säker på att en bred majoritetsregering är bästa lösningen. Då blir det enda alternativet för folk som är missnöjda att rösta på Sverigedemokraterna, säger han. Anders Jonsson, politisk expert på Expressen, tror inte heller på koalitionerna S och M. Inte ens om Sverigedemokraterna får en våg vågmästa roll. Det är absolut sista lösningen, säger han. Men om det uppstår ett fullkomligt kaotiskt läge ska man inte utesluta någonting eftersom landet måste styras. Det har hänt i andra länder som i Finland och Tyskland. Och i Finland har det fungerat alldeles utmärkt, säger han. Ja, det verkar ju vara en riktig nödlögn måste jag säga. För att det finns ju ingen sån situation i Finland. Nej, det har aldrig funnits någon, någon eh, eh, invandringskritisk med? Eh, aktör med 4-5% av rösterna som har behövt sig ut i Finland. Däremot så finns det ganska mycket invandringskritiska partier i Finland. I princip samtliga partier i Finland är ganska invandringskritiska och det är också därför som Finland tar emot extremt få invandrare. Så att det är ju en lögn från den här så kallade politiska experten på Expressen. Och eftersom man är politisk expert så har han inte heller antagligen missuppfattat det här utan säger det helt enkelt för att föra folk bakom ljuset rörande att det har funkat bra i Finland att utfrysa så kallade Främlingsfientliga Men det är alltså mm. en total lögn Men en annan intressant infallsvinkel I den här artikeln Är det att Jag har tagit reda på Eller jag har fått information om att Sverigedemokraterna inte Har nämnts som ett alternativ I den här undersökningen Det betyder alltså att vi har fått 3,1% Bara genom spontanröster Det vill säga Man räknar upp alla riksdagspartierna Och så säger folk i alla fall att de ska rösta på Sverigedemokraterna. Och om de här uppgifterna stämmer så är det ju högst anmärkningsvärt. För då pratar vi säkert om 5%. Eh, om om 3,1% helt spontant säger Sverigedemokraterna. Så det är ju väldigt, väldigt goda nyheter. En annan kul grej med artikeln är att eh, förutom det jag läste upp så finns det också en bildtext. Där Sören Holmberg, enligt Expressen då, fruktar att demokraterna ska klara riksdagsspärren i valet 2010. Jag tror faktiskt inte att Sören Holmberg eh, som eh, varandes veteran inom området statsvetenskap eh, skulle uttrycka sig så att han fruktar mm. att något parti demokratiskt kommer in, in i, en, i ett parlament utan eh, snarare så säger han att han, han tror att det är möjligt och sen så mm har Expressen lagt ett värdeord i, i munnen på honom, lite snyggt. Så. Han är en av de få experter som jag tycker när han kommer med sina analyser och pratar om oss som på, vilket parti som helst. Ja, fast det är flera som gör det tycker jag nu numera. Mer mer. Men, men Sören Holmberg är absolut en av de, mm. de mest framträdande som, som behandlar eh, partier som partier och inte som eh, olika Ja, ja, det är så, så det ska gå till. Ja, absolut. Ska mm. man kalla sig statsvetare så ska man också mm, vara det, så att säga. Jag pratade om inledningen här med en Det finns mycket intressanta artiklar där och jag tog ut där en fin artikel där och, och, men jag såg inte riktigt vem som hade skrivit den. Men så visade sig att det var du, Linus. så det var lite kul. Så ja, den, den... jag såg att ibland dina papper här. Det är min artikel. Du hinner i alla fall halva innan första pausmelodin. Ja, tycker du vi ska ta det? Ja, då gör vi så. Vi gör det. Och den handlar det kanske är bra om lite problem som jag anser finns i lagstiftningen i Sverige och västvärlden. Den heter Liberaler förtjänar att dö. Hinduer är fina människor. Varför är en homosexuell muslim så mycket mer värd än en frimärksamlande sosse? Om jag skulle byta plats på de båda livsåskådningarna i rubriken Ovan så skulle den här texten vara åtalbar. Lagen gör verkligen skillnad på folks åsikter och uppfattningar utifrån om åsikterna utgör en godkänd religion, eller om det bara är en åsikt. Hårdraget så sker alltså bedömningen på grundval av hur gamla dessa åsikter är. Om liberalismen skulle vara tusen år gammal, ha en vedertagen symbol och syssla med mer eller mindre verklighetsfrånda riter, så skulle den troligen baseras som religion. Nu är det inte så, och tur är väl det, för då hade jag snart fått påhälsning av polisen för mitt hetsande mot liberaler i rubriken Ovan. Det är alltså helt okej, okay, i juridisk mening, att säga att socialdemokrater är ointelligenta apor, att moderater är arbetarhatande svin, att miljöpartister är knark sönderknarkande hippis eller att svärdemokrater är skadedjur. Det sistnämnda är för övrigt flitigt använt av journalistkåren på våra många statskontrollerade nyhetsorgan. Någonting som däremot är strängeligen förbjudet är att säga samma sak om godkänna minoriteter. Företrädelsevis etniska och religiösa grupper, men även grupper med från normen avvikande sexuella preferenser. Detta sneda förhållande gör mig livrädd och påkallar, enligt min mening, ett djupare resonemang. Man kan inte själv påverka vilken hudfärg man har fötts med, hur krokig ens näsa blev eller hur snea ens ögon är. Det finns därför ingen rimlig anledning att kräva att det ska vara tillåtet att ge sig på och ifrågasätta enskilda individer eller grupper av människor enbart med utgångspunkt från deras genetiska egenskaper, deras ras om man så vill. Därför har jag viss förståelse för lagstiftarens intentioner vad gäller den gruppen. Även om jag knappast tror att lagen om hets mot folkgrupp överhuvudtaget tjänar sitt syfte. Dessutom är lagen väldigt lätt att missbruka medan den är, medan den är onödigt luddigt utformad. Hur den må vara med den saken så finns det som sagt en viss moralisk relevans i att söka skydda alla folkgrupper från angrepp enbart utifrån deras genetiska betingelser. Men, sen blir det dock mindre begripligt, mindre konsekvent och mindre förnuftigt. Här är ett exempel från tryckfrihetsförordningens sjunde kapitel, paragraf 4- som berör gärningar som citat om de begås genom tryckt skrift är straffbara enligt lag. Punkt 11. Hets mot folkgrupp. Var genom någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etnisk ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. I Sverige... Får man alltså inte uttrycka missaktning mot en grupp människor för att de tillhör en viss religion eller har en viss sexuell läggning. Men man kan, utan att bryta mot någon lag, uttrycka sig i princip hur som helst rörande människor på grund av att de har en övertygelse av en annan karaktär än religiös. Skulle någon kunna berätta för mig varför Ismail, som på religiösa grunder anser att jorden är platt, inte ska få hånas i samma utsträckning som Peter, som för att han är miljöpartist, anser att man inte ska behöva jobba för sitt levebröd utan ska kunna leva på andra människors slit. Eller omvänt, om ni så vill. Varför är det inte straffbart att skriva Fan, sossar är verkligen mänsklighetens avskräde? Medan brottet att skriva Fan, buddhister är verkligen mänsklighetens avskräde? Har fängelse i straffskalan. Vad är skillnaden? Detta är högst inkonsekvent och orättvist mot alla som inte bekänner sig till en religion men ändå har en åsikt. Jag är Sverigedemokrat. Jag anser, grovt sammanfattat, att massinvandring, mångkultur och rasierandet av traditionella värden är något mycket sjukt och farligt. Det är min åsikt, min religion. Jag kan försäkra er om att jag har vridit och vänt på detta varje dag i drygt 15 år nu. Men jag kan inte ändra på mig. Jag är född Sverigedemokrat. Och det är högst troligt att jag kommer att dö som Sverigedemokrat. Min politiska övertygelse är minst lika stor och en minst lika stor och viktig del av min identitet som sexualiteten är för en homobi eller transsexuell eller religionen är för en muslim. Hur understår det någon att påstå någonting annat? Vilka tror ni att ni är? Det är rent ut sagt vidrigt att utestänga stora grupper av människor från att uppbära lagens beskydd. Särskilt när dessa människor, sossar, sverigedemokrater, vänsterpartister, liberaler ja till och med miljöpartister... –är en förutsättning för en levande och sund demokrati. Någonting är mycket sjukt i ett samhälle där dyrlika förhållanden tillåts råda– –utan att ifrågasättas av intellektuella journalister och opinionsbildare. Det råder verkligen konsensustrans hos makteliten och dennes knähundar. Inte ens de mest uppenbara uttryck för det pågående demokratiska förfallet ifrågasätts. Poängen– Notera detta nu, du belackare, är inte att jag tycker att jag ska ha rätt att säga nedlåtande saker om mormoner eller att Niklas Svensson inte ska ha rätt att kalla Sverigedemokrater för skadedjur. Poängen är att människor, oavsett om de är muslimer eller vänsterpartister, fan i mig ska vara lika inför lagen. Till vilken grad ska det vara tillåtet att kränka grupper av människor? Och då menar jag inte bara regimens gulligrupper, utan alla grupper. Muslimer, enbenta, koprofager, mopedister, vänsterhänta- svärdemokrater, kurder och hundägare. Bestämmer för en godtagbar nivå som ska gälla för alla- istället för att på äkta Stalin-maner särbehandla vissa grupper. Jag ser nuvarande lagstiftning som en stor och systematisk diskriminering- av alla som inte tillhör någon godkänd folkgrupp. Jag är övertygad om att de flesta människor- om bara några årtiden kommer att se tillbaka- med avsmak och skam på det sjuka förhållningssätt till människors rätt att leva under lagens beskydd som makthavarna i västvärlden höll sig med kring sekelskiftet och i början av 2000-talet. Det är dags att ändra på denna vridna uppfattning. Det är dags att skrota de lagar som uppenbart och avsiktligen diskriminerar människor. Det är dags att alla människor blir lika inför lagen. Bra Linus, vi tog hela bäst så. Eh, vi ska hedra Finland Vi nämnde ju Finland här i början av programmet Och eh, det gjorde även Våra kollegor på förra eh, veckans sändning eh, Och vi på grupp C Hedra Finland här genom att Framföra deras nationalsång Varsågoda Grattis Finland på 90-årsdagen Kära lyssnare Ni lyssnar på Radio SD Din nationella röst I Ete på 8.8 Megahertz i Stockholms Närradio och vi ska fortsätta lite i olika ämnen här. Ja, då kan vi kan väl först säga att Finland är ju ett stort föredöme för oss. Eh, inte bara för att de faktiskt med sina söners liv räddade hela vår region ifrån, eh, Ryssland. Under fortsättningskriget framför allt. Utan för att de har en väldigt sund inställning till nationen och till, till folket. Och den inställningen har de antagligen därför att de har utsatts för, för territoriella kränkningar under modern tid, vilket vi ju inte har. Jag ska påpeka också att Finland fyller inte 90 år idag, utan den fyllde 90 år i torsdagen för två veckor sedan. Va? Ja, det det jag det. Jag det. Mm. Men å andra sidan så är det självständighetsdagen och den utropades då, 1917 va? Ja. Men eh, godkändes inte av eh, ockupationsmakten Ryssland för en januari året efter, om jag minns rätt. Det var du bättre koll Vi är. kan ha en flytande födelsedag här i mm. januari. Eh, så att eh, grattis Finland och eh, ja, som sagt, Finland är i många hänsyn ett, ett stort föredöme. Mm. Inte som eh, Expressen försöker göra elande ett, ett föredöme för mångkulturalismen utan snarare för vår sida av myntet. Det finns en dålig sak med Finland i alla fall Och det är en person som man inte pratar om Det är Kosinen Han som förrådde Finland Synonymt med förrädare Det är ju som bekant är ju Han i Norge, Kvissling Det är ju synonymt med förrädare Men hur många känner till Kosinen Det var han som förrådde Finland till Sovjet För det som inte vet det Ja, nu är det ju skolavslutningsdags här Och det är ju turbulent Börjar bli Folk Rektorer som vill rucka våra fina traditioner Genom att ha det i kyrkan mm. Jag var på en Lucia På ett Lucia-tåg I, i, i Hörmdalen då På den trettonde Och eh, Nu har inte vi någon kyrka jättenära Äldsta dotterns skola, Men det var i alla fall väldigt fina sånger Det var utomhus då Det var psalmer blandat med modernare sånger det var ganska starkt kristet budskap och jag vet att jag själv kanske hade reagerat för tio år sedan men nu tycker jag bara det är bra mm. jag är inte du kristen själv men jag tycker att det är jättefint och jättebra mm. eh, det var ju turbulens där i Blekinge när man bestämde till bräkne hobus så var det ju en rektor som ville då förbjuda skolavslutning i kyrkan men det var ju ett herrans liv det är lite kul faktiskt att mm. Föräldrar och elever De satt i sig på, på tvärn Så att de blir tvungna ända på det där va? Mm. Men nu är det i, i Lund här Så har jag ett här i den här Lundaskola stoppar Kyrklig skolavslutning eh, Rektorn på Flygelskolan på Östra Torn I Lund Katarina Lindé anser att skolavslutningar I kyrkan strider mot grundlagen skollagen och antidiskrimineringslagarna. Den 6 december meddelade hon därför att skolavslutningen i kyrkan skulle stoppas och efter ett möte på måndagen meddelade rektorn att beslutet står fast. då säger hon så här: Vi jobbar varje dag med att inkludera alla barn i vår verksamhet, att plötsligt exkludera barn på grund av val av lokal strider mot mina värderingar och även mot lagen mot förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn säger Katarina Lindé eh, beslutet ligger dessutom i linje med en motion från Vänsterpartiet som ska behandlas i Lunds kommunfullmäktige i december Man såg som Vänsterpartiet säger till Sydsvenska Dagbladet att motionen om den antas är ett bra vapen mot präster som försöker kidnappa ceremonin Mm, det är ganska intressant det där Därför att när jag var liten Jag har säkert berättat förut För er i samband med en avslutning Kanske på vår kanten, Men då höll vi till i eh, Den stora vackra kyrkan Höga på Södermalm Stockholm Och eh, det var ju väldigt Väldigt, väldigt få eh, Barn Jag tror att jag vet en kille i min klass Som var pisten. Alltså kristen på riktigt Gick i kyrkan och så vidare Medan vi andra var slätt svenska Med naturligtvis mycket kristna värderingar Som vi kanske inte alltid vet om Men som vi har det Mina föräldrar är väldigt Måna om Att, att vara, få vara ateister och att få vara Fria från religiösa intryck Men inte ens de Fick för sig att gnälla på Att vi skulle ha skolavslutning i kyrkan det är någonting fullkomligt självklart för, för uh, den generationen och även min generation att, att kyrklig avslutning inte på något sätt är en konverteringsprocess uh, utan det handlar om att, att uh, vårda traditioner som man har haft i, i hundratals år, nästan tusentals år. Uh, att, att, att kyrkan är en samlingsplats för, mm. för folket. Mm. Och alltså, jag kan inte på något sätt ser det negativt med att ha en skolavslutning i kyrkan för de muslimer som nu tycker att muslimska föräldrar kanske som tycker att jag men hemskt ha om skolavslutning i kyrkan så finns det ju två reflektioner att göra det ena är ju, varför är du här överhuvudtaget om det nu är så hemskt med ett kristet land mm. och det andra är tror du att dina barn kommer att bli kristna därför att en strof i en av dem tio sånger som sjungs råkar innehålla eh, ordet kristus mm. mm. troligtvis så kommer inte eh, lilla Mohammed att komma hem och vara kristen utan han kommer fortfarande vara muslim om hans föräldrar har uppfostrat honom till det, så alltså, det, det är ingen konvertering det handlar om, det är ingen smyg smygindoktrinering det handlar om, det handlar om värnandet av gamla traditioner mm. som är ytterst bevaransvärda sen är det ju frivilligt att gå ja precis men tyvärr är det ju en del muslimer som vill inte tillåta en svenska att gå i kyrkan. Ja, det är helt horribligt. Men Det är för att om vi åker till ett, äh, ett äh, muslimskt land och säger ni får inte gå i moskén på högtider. Men allra största sannolikhet så är det inte de muslimska föräldrarna som klagar utan det är de här kalla människorna vänsterpartisterna som, inte, som mm. bara ser varje, varje litet ögonblick som en, en möjlighet till konflikt. Det är mm. ju så, de är väldigt mm. eh, ofta väldigt rabiata och konfliktsökande. Så att, eh, är det någonting som inte riktigt passar, då hugger man direkt och så mm. säger man att ja, nu är det indoktrinering på gång bland barnen. Då får man igång en debatt bland andra inte mm. individer som inte heller förstår skillnaden mellan indoktr indoktrinering och, eh, och, och traditions. Eh, så att, eh, jag tror faktiskt att muslimerna är ganska lite bovare i det här dramat Om jag får bara göra en, en egen jo. analys. Det finns en ytterligare intressant artikel i samma ämne på kuriren, nätkuriren då, undertecknad demokratiskt sinnad svensk. Jag tar den också här. Skolavslutning i kyrkan, en demokratisk rättighet. Rektorer eller andra som vill förbjuda skolavslutning i kyrkan har tydligen glömt att förbud mot diskriminering även omfattar svenskar och svenska sedvänjor med religiösa rötter. Det är för det svenska folket en sedvänja med djupa rötter att markera viktiga händelser i livet genom att besöka kyrkan. Detta gäller bland annat skolavslutningar. Att fira skolavslutningar i kyrkan är en svensk sedvänja med religiösa rötter. Under rubriken förbud mot diskriminering i Europakonventionen artikel 14 framgår att åtnjutandet av de fri och rättigheter som anges i konventionen ska säkerställas utan någon åtskillnad på grund av bland annat religion, nationellt eller socialt ursprung. Och artikel 9 framgår att var och en ensam eller gemenskap med andra offentligt eller enskilt har rätt att utöva sin religion bland annat genom sedvänjor. Av regeringsformen, andra kapitlet, paragraf 23 framgår att lag eller föreskrift inte får meddelas i strid mot Europakonventionen. Regeringsformen är en grundlag och Europakonventionen är dessutom överordnat grundlag. Skollagen ger alltså ingen rätt för rektorer eller andra att hindra svenska folket att fira skolavslutning i kyrkan men juridik spelar väl ingen roll när makthavare och politiker ändå sätter gränsen för fri och rättigheter där de själva vill det är bara att hoppas att svenska folket en dag sätter stopp för den eskalerande galenskapen som pågår i Sverige, undertecknad demokratiskt innan svensk, det är bra skrivet och där, vi är emot EU men här har vi faktiskt hjälp av Europakonventionen Uh, jag har sagt i ett annat tillfälle att om Åle kom till makten så skulle han gå på svensk lag som faktiskt inte skyddar enskilt ägande han kan konfiskera hus och lägenheter och allting, men det går inte på grund av att vi är med i EU, så där har vi faktiskt en poäng med EU nu ska jag lyssna, nu är halvtid då ska vi ta paus med Melodi nummer två och vad vore en jul utan Jussi Björling, ingen jul alls här, en inspelning från 1959 året innan han dog och det är då självfallet Ohelga Natt. Varsågoda. Ja, det stycken ni hörde nu så var det då självfallet Jussi Björling som framförde Ohelganatt. Den är spelade från 1959, året innan han dog. Eh, ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD. Din nationella röstheten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och vi fick en rättelse här under pausmelodin att du hade blandat ihop till den här Europakonventionen med med EU som inte har med varandra att göra men ändå är det väl ett samarbete ändå vad jag förstår men inte direkt med varandra att göra då då och inte ska blandas ihop med varandra jag Tackar för detta sen. Ja, tackar för det eh, Jo, eh, våldet ökar ju lavinartat i vårt vackra land Är eh, det var vackert en gång i tiden och eh, det händer ju som tätt tragiska händelser, inte minst nu i skolorna. Det är helt vidrigt. Jag läste dagens svenska här, det här mordet på en assyrian. Var det Örebro? Eller? Örebro. Örebro, ja. Och eh, där så finns det tecken som tyder på att dådet då det kan vara en, en politisk handling. Den knivdödade universitetslektorn Fouad Dennis, han är ju assyrian och han har tydligen Skrivit mycket och gjort avhandlingar just om det här turkiska folkmordet som eh, ägde rum mellan 1914 och 1924 under ledning av osmanska staten. Det var inte bara armenier utan eh, enligt forskare då så var det uppemot en halv miljon assyrier som fick sätta livet till och Turkiet vill ju inte höra talas om det här folkmordet Utan man blir bestraffad i Turkiet Om man är skickas till fängelse om man För det här på tal Och eh, det finns då tecken som tyder på att Han har blivit tagit av dagar på, på grund av hans eh, arbete med detta Så att, eh, här har vi alltså en, en eh, stor nackdel Med det svenska mångkulturella projektet men våra tankar går ju självfallet till lärarens familj. Det spelar ingen roll var man kommer från. Ett mord är ju ett mord för mycket. Jag skulle som... säga att det är inte säkert att det har direkt med mångkultur att göra egentligen, eftersom det skulle rent teoretiskt sett kunna vara en agent från just Turkiet. Vi har gjort det här det väldigt slarvigt utfört i så fall, men jag menar, vi behöver inte dra, Nej. dra i för förrän vi har dem, så att säga. Men hur som helst så är det naturligtvis tragiskt när yttrandefrihet kommer eh, Hindras. Om det nu är så att det här är ett politiskt mm. mord, då är det ju vidrigt att det har inträffat. Eller det är inträffat natur eller mm. naturligtvis vidligt i alla fall. nu ska jag säga någonting väldigt kontroversiellt, även om det... Jag var en fin människa, det har inte med det att göra. Men hade de inte kommit hit, då hade det inte hänt. <laughs> Får man säga så. Jag sa det i alla fall. Ja, det hade, det hade <laughs> kanske hänt i Syrien. Men, men ja, det... men det är tråkigt att det händer här, givetvis. Då. Det är tråkigt vad det än är, men... Det, det var ju det jag menar här att det eskalerar ju våldet i mm. Sverige och det är väl ingen som vill att det ska göra det va? och då måste vi ju vidta kraftåtgärder det, att... alltså det, det, det jag tycker är mest an anmärkningsvärt förutom att det är naturligtvis är anmärkningsvärt om det är ett politiskt mord så är det väldigt anmärkningsvärt att man kan springa in på ett universitet med en kniv ta livet av någon under ganska slarviga och brutala former och komma totalt undan för de har inte fått fast killen ännu om det nu var en utländsk person alltså utländsk med boende utomlands så är det ju risk att han inte är kvar i Sverige. Eh, så det är väldigt anvaktigt att man kan göra sånt på, mitt på ljusa i Sverige utan att åka dit. Ja, och det är som ni vet så är det inte bara lärare som blir utsatta för våld utan även vi demokrater och även etablerade politiker går ju inte fria nu senast så är det då våran politiska motståndare Fredrik Fedelej som sitter för Vänsterpartiet. Nej, Centerpartiet. Vad sa du för någonting? Vänsterpartiet. Ursäkta, Centerpartiet, <laughs> tack. <laughs> eh, det spelar ingen roll vilket parti det är. Nej, det är lika faktiskt. mycket värda. Han har gått på stryk här då, då och eh, på grund av att han är homosexuell. Men i och med att han då är en känd Politiker Så är han ju dubbelt exponerad Hade han varit en vanlig eh, homosexuell Om jag får säga så Så hade ju inte Risken hade varit mindre det han har råkat ut för va? Så att det har ju det här att göra med att Vi politiker är ju exponerade Och är man dessutom homosexuell Då är man ju dubbelt ex exponerad va? Så vi vill sända tankar till Fredrik Federley Och hoppas att han repar sig Ja det var ju mm. inte så jätteallvarligt Men det, kan ju, det är naturligtvis allvarligt av, av andra orsaker än fysiska När man blir överfallen Det är en, en hemsk upplevelse naturligtvis Så att vi hoppas att han vet på sig från den biten mm. eh, Men jag vill också ge en liten känga till eh, Svenska Dagbladet Eller till media allmänt Därför att jag tycker liksom inte att det är okej okay Att en eh, li, riksdagsledamot som Fredrik Federley Ska få en fjärdedels sida För att han har fått stryka om några korkade fyllskallar Medan man, man tiger ihjäl när man organiserat spöar och halvta livet av Sverigedemokrater det är, det är helt oacceptabelt, hör ni det nu, mm. Expressen, Svenska Dagbladet och Aftonbladet Det är inte okej okay. Varför är, det för, var är det nyhetsvärdet på att, att Feddeley har fått stryk om några fyllskallar utanför en korvkiosk Så otroligt mycket större än att vi systematiskt förföljs, misshandlas och hotas Jag förstår inte det mm. Ja, det. Men det ska ju naturligtvis inte falla någon skugga över Fredrik Fedderne för det. För det är inte hans Nej. Sak. Men däremot så har ju journalisterna, de är så hela tvungna, den här med Salem-aktionen, vi har aldrig ställt upp på den där. Men, men där är det ju då motdemonstranterna som står för våldet. Ja, och det är ju ganska uppenbart sedan så. en längre tid att, att det är så. Och det är ju dåligt av flera anledningar. Det är det dåligt därför att man överhuvudtaget tillåter snorungar att springa omkring med maskeringar och kasta sten och elda saker. Men är inte det förbjudet nu med maskering? Nej, det är inte förbjudet. Det är kanske... Ja, okej. Okay. Uh, men men uh, det är en dålig grej. Men det, det allra dåligaste, det allra sämsta men jag, är ju att uh, man motverkar totalt sitt syfte. Det, för varje snorunge som kommer springa omkring med röda, äckliga flaggor i Salem så kommer det en till snorunge som kommer springa Fram, omkring med, med hakorsflaggor på andra sidan det är naturligtvis så att det är inget svårt att rekrytera arga unga svenskar till eh, naziströrelsen när, när den, den som visar motstånd eh, mot dem tar sig ut på det sättet som man gör eh, och där det vet ju nazisterna och, och de, med de närbesläktade grupperna att så är det och de är inte dummare än att de, att de håller sig jäkligt lugna och jäkligt snälla och det blir ju naturligtvis så att de här dräggen, om jag får säga det, på vänstersidan, de, de förstår ju för sin egen sak, precis som de alltid gör för övrigt. Jag menar, vänsterextremister har ju förstört både för miljörörelsen och för andra andra rörelser genom tiderna med sitt, med sitt taffliga sätt att hantera saker på. Mm. Vi ställer ju inte upp på den här demonstrationen av den anledningen att det är ju extremister, ja det är extremister från båda sidor, det märkliga är då att SSU ställer upp på Ja det är också en anmärkningsvärd sak, att SSU står alltså med sin banderoll bredvid en grupp som står eh, med en banderoll som förhärligar det här mordet, det står att nu har vi tagit en och det är flera kvar mm. mm. riktigt vedervärdigt budskap på. och eh, det är ju anmärkningsvärt att SSU inte får stå upp för det här och, och förklara vad man håller på med bland annat så vet jag att idén så framkom det väldigt tydligt i en artikel på nätet direkt efter händelsen att det här var fallet, det fanns också bilder på när SSU står alltså den riktiga avgrundsvänstern som i princip öppet säger att man ska ta livet av, av meningsmotståndare står bredvid, snackar skit och, och är kompis, kompis med dem men efter några timmar och även i pappersupplagan så finns inte de här uppgifterna med, SSUs namn finns inte med Bilden när man som dokumenterar det här finns inte med utan man har helt enkelt från redaktionen eh, gått ner och, och huttat till journalister i fråga som ville sprida sanningen och berättat för honom att det här är, det här är människor som ja, vi inte ska tala illa om. Och så har man strykt SSU man har tagit bort eh, rapporteringen om att SSU stod där bredvid mm. mordförespråkare. Mm. Det är viktigt riktigt läskigt alltså här journalister uppför sig på det sättet. Det skulle vara väldigt kul att höra från DN varför de gör så. Mm. Ja, kära lyssnare, då passar det väl bra att vi ger då den månatliga kängan till kommunismen här, Aline. Så säger du? Nu vill vi lägga va? Ja. <laughs> en artikel som jag själv har skrivit som ni kan hitta på ST här, och det handlar om forum för levande historia. I svenskan 26 november så har Claes ähm, alltså Arvidsson, ledarskribent, skrivit en, en fin artikel där jag, under rubriken Förfärande okunskap om kommunismen och det är en bild med Persson som intervjuas av, av KG Bergström under initiala KGB då gör ett tankeexperiment att istället och SS i brunt. Det skulle vara fullständigt otänkbart. Jag får läsa upp min artikel här då. Forum för levande historia lever inte upp till sin primära uppgift, nämligen den att upplysa om folkmord. Som institutionen fungerar idag borde den byta namn till Forum för döende historia. Att hålla historien levande är viktigt. Dåtid är historia, nutid blir historia och även framtid blir i sin tid historia. Detta gäller oavsett om historien är av ondor eller av godo. Skrämmande många tycker att historia är både tråkigt och ointressant. Det som efter mycket möda och slit lyckades genomföra kvinnlig rösträtt i Sverige för 86 år sedan, ska det alltså ha levt och arbetat för evigt? Ja, det som tycker detta blir ju själva historien så småningom. Tycker det själva att det är totalt ointressanta även om det inte ens har uträttat något vettigt? Nej, knappast. Föreningen för levande historia kan ta skattebetalarnas förening i hand som inte heller klarar av sin primära uppgift, nämligen den att upplysa medlemmarna, medborgarna, vart våra skatter tar vägen. Även och DO kan sälja sig till denna skara av inkompetenta institutioner. Varför reagerar inte svenska folket? Däremot... Om man anlitar en frisör som inte kan klippa håret en optiker som inte kan göra en synundersökning eller en ica som säljer gammal köttfärs då blir det, med all rätt, ett herrans liv. Regeringen Persson gav forum för i uppdrag att upplysa om folkmord med fokusering på nazismen. Vänsterpartiet satte sig på tvären när kommunismen kom på tal. Vem hade förväntat sig något annat? Men även en del sossar är förtäckta semikommunister. Därför utlämnades upplysningen om kommunismens folkmord. Ett praktexempel på detta är Birgitta Dahl som stödde Pol Pot. Regeringen Reinfeldt gav Forum för levande historia uppdrag att även informera om kommunismens folkmord. Och nu kommer det. Håll i er nu. Forum för levande historia vägrar. Ja, man kan inte tolka det på något annat sätt och det likolmaskar vrider och slingrar sig med motivation att det inte är ideologin det är fel på eftersom den står för allas lika värde. Jo, jag tackar, ja. Den ideologi som skördat flest dödsoffer. Håresande i en besilla kommentarer typ Det gick lite snett under Stalins som Mao's tid. Eller, Stalin och Mao gjorde fel. Är praxis. Lenin som även han var skyldig till ohyggliga brott framstår nästan som en revolutionär hjälte. Kommunister och semi-kommunister tjänstgöras alltså på forum för levande historia. Stor skandal. Det är som om nazister skulle tjänstgöra på judiska föreningen. Den där rätta Reinfeldt kan göra är att sparka dessa. Helst skulle jag önska att det även erhöll var sin enkel biljett till Havanna, eller varför inte Pyongyang, så kommer det till sitt paradis och kan leva lyckliga i alla sina resterande dagar. Visst, då undrar jag dem av hela mitt hjärta. Kunskapen om kommunismens brott är skrämmande dålig. Hur många kan räkna upp namn på koncentrationsläger i Sibirien? Den Denna brist på kunskap är avsiktlig. Svenskar har indoktrinerats att tro att kommunismen är en god ideologi. Kunskapen och debattklimatet är något helt annat i våra grannländer. Tack för ordet. Sen ska jag väl faktiskt tillägga här att sen en två veckor tillbaka så finns det tecken som tyder på att de vill informera om kommunismen. Jag hade en partikamrat som var på ett föredrag här bara ja, för en två veckor sedan där man då hade ett föredrag om Svälten i Ukraina i början på 30-talet så det tar sig. Men de måste ju visa mycket mer vilja ja, innan in, alltså... in, in, jag ändrar mig i min uppfattning. Ja, alltså det är inte bara forum för en historia. Det är ju hela samhället. Mm. Jag kan inte komma ihåg en enda historielektion eller samhällslektion som inte genomsyrades av budskapet om nazismen och dess förskräckliga brott. Och det var. Det var kanske inte så säkert nödvändigt men, men det hade räckt med en tiondel av den propagandan så hade dessutom en del sluppit vända sig åt andra hållet istället. Eh, vad jag menar är att man ska naturligtvis även i skolorna informera om eh, kommunismens brott på samma sätt som man informerar om nazismens brott därför att det finns ingen skillnad eh, förutom den eventuellt att kommunismen har skördat fler människoliv då. Eh, och i, den skillnaden skulle ju i så fall motivera ett, en större informationsinsats rörande kommunismen än nazismen. Eh, personligen så tycker jag kanske inte att man ska mäta ondska i antal döda men, men det ska absolut jämställas de här två eh, icke-demokratiska avgångsideologierna eh, och därför så kan jag inte acceptera att, att vi, vi i alla fall i min nation enbart blir informerade om, om eh, nazismens illdåd vi får se här när mina barn blir äldre vad som händer i deras klassrum. Jag har stort förtroende för de lärarna i och för sig så att det kanske har att sig, vad vet jag. Mm. Ja, vi byter ämne här. I dagens eh, SD-kriv så kan vi hitta en artikel under rubriken Domare vill legalisera månggifte. Jag här, Aftonbladet skriver på sin nätsida att en av landets tyngsta jurister, justitierådet Stefan Lindeskog, vill riva upp äktenskapsbalken och ändra lagen för att ge udda levnadsformer ett starkare juridiskt skydd. Juristen är docent i civilrätt, har varit ordförande för advokatsamfundet och blir vid årsskiftet justitieråd och domare i högsta domstolen. Så här, jag tycker att det är konstigt att just en sexuell relation ska vara inkörsporten till ett samlevnadskontrakt. Säger jag på tv8 här under programmet Rättens tjänare. Lindeskog ställer sig bakom tidigare krav på att riva upp äktenskapsbalken och vill helt skilja juridiken och det moraliska. Han tycker att rättsstaten inte ska lägga sig i vare sig religiösa eller privatmoraliska skäl för hur människor väljer att leva sina liv. Och så här, Om en man lever ihop med tio hustru så är det idag så att nio av dessa inte är förtjänta av rättsordningens skydd bara för att de har valt en annan samlevnadsform. Det tycker jag är fel, säger han. Herregud. Och vidare, I, idag består äktenskapet av det juridiska, det religiösa och det moraliska. Varför kan man inte begränsa lagstiftningen till det juridiska som ett samlevnadskontrakt som regleras i en balk? Alldeles oavsett sexuell läggning och alldeles oavsett om man har ett sexuellt förhållande i huvud taget, säger Lindskog. Vidare så här. Man kan ju tänka sig två bröder eller en mor och hennes son som lever tillsammans udda konstellationer som finns på landet, men som lagstiftaren inte bryr sig om idag. Vi behöver ju också reglera sitt samägande på ett bra sätt. och kan jag tipsa lyssnarna här att programmet om domarens utspel sänds på TV8 nu på måndag 17 december klockan 22. Ja, kära lyssnare, det är det vår framtid det här? Han har ju missuppfattat saker och ting. För det första så är ju alla, alla full rätt att bo med vilka de vill. Jag vet att Jens Orbak han hade en släkting i USA som bodde <laughs> ja, med häst. Ja, just det. Fick han äta upp. Mm. Eh, men eh, ja, det är fullkomligt trans. Det är bara såna här tokliberala som vill ja, det är typ typiskt såna här Alltså rädsla eller hat mot sig själv på något sätt. Att det, alltså den här typiska oikofobin att det är som det som är stadgat och det som finns det är alltid dåligt och det mm. som jag kommer på som är nytt det är alltid bra och så är det naturligtvis inte utan äktenskapet har ju det är ju, äktenskapet är grunden för samtliga samhällen i hela världen kärnfamiljen är det enda patentregistrerade koncept som faktiskt fungerar det finns inget annat som fungerar det finns fall av andra former som har visat sig fungera. Men det finns ingen, ingen belägg för att människor som lever under de här förhållandena skulle må bra av det. Eller att barn som kommer ut utav så, sådana förhållanden skulle må bra av det. Eh, och dessutom kan man ju skriva kontrakt civilrättsligt om man vill. Mm. Om eh, två bröder lever ihop så är det ju så att den, andra, den ena brodern kommer att ärva den andra brodern. Och, mm. och, du och man... står var det en fritt att leva hur man vill. här Jag menar partnerskapslagen, det vi väl bra. Det är konstigt att från samma generationer, deras föräldrar då, om vi ser på 70-talet, då ansåg man ju äktenskapet som ett slavkontrakt. Mm. Nu, de kommer från bara... samma ursprung då. Nu plötsligt vill de inget i höger än står framför allt det helt Nej. plötsligt. Så det, det är ganska märkt. Ja, så jag lyssnar, nu börjar tiden leda mot sitt slut. Skriv gärna till och stå på rest, restaurang, vad säger jag på? Jag ska gå dit så småningom. Jag <laughs> <På adressen. laughs> såg den här biffen framför mig med ungen. Eh, adressen SD Box 20085 10460 Stockholm och första repriserna imorgon då söndag klockan nio för ni som åker upp är det torsdag 20.30 Vi avslutar här Ja, jag vill bara säga först och mig kommer ni fram fortsättningsvis ja. i kontakt med via sdblog.se Jag hoppas att jag får fortsätta sända med dig för att det kan behövas vikarier ja, framöver. Det har varit kul och, och bollat med dig och full fart hela tiden. Det har varit roligt. Men eh, jag förstår du har viktigare saker att tänka på med all förståelse. Ja, kärle lyssnare vi ska avsluta med en eh, melodi som, eh, eller en mars brukar vi göra då här på grupp C att, eh, som, som ja som förknippas med julen som ni säkert alla känner till. Komposition av Frans Schubert framförd av Gö Göteborgs musiken säger vi här då Linus och Staffan och ni kommer önska god jul, gott nytt år och det ni kommer få höra här är då militärmarsch nummer ett i det dur. God jul, god jul år. På återhörande, Hejdå. hej då. Hej.